Керстін Гір Таймлес Сапфірова книга Франко, без тебе я б цього ніколи не написала. Паролог. Лондон, 14 травня 1602 року. У провулках Саутворка було темно, лячно і самотньо. Сморід від водоростей, нечистот і тухлої риби ширився повітрям. Він мимоволі стиснув її руку дужче і потягнув далі. «Краще б ми знову пішли вздовж річки. У цій мішанині провулків можна тільки заблукати», – прошепотів він. «А то ж, і за кожним рогом причаївся злодій або вбивця». У її голосі була насмішка. «Чудово, егеш! Це в тисячу разів краще, ніж сидіти у затхлій комірчині та сліпнути над домашніми завданнями». Вона підібрала поділ важкої сукні і поквапилася далі. Він, мимоволі, посміхнувся. Люсі мала неповторний талант знаходити в будь-якій ситуації і в будь-який час щось позитивне. Навіть так звана «золота доба Англії» – наразі ця назва, здавалося б, посувала часові як корові сідло, бо все було дуже похмуре. Не могла її налякати. Радше навпаки – «Шкода, що в нас усього три години!» – сказала вона, коли він її наздогнав. «Гамлет був би мені більше до вподоби, якби не довелося переглядати знятий за ним серіал». Вона спритно обігнула якусь калабаню з болотом. Принаймні, вона сподівалася, що це болото. Потім зробила кілька розкутих танцювальних па і вишукано обернулася навколо своєї осі. «Так розум полохливими нас робить!» «Хіба це не чудово?» Він кивнув і насило опанував себе, аби знову не посміхнутися. При Люсі він посміхався занадто часто. «Якщо він себе не переможе, то скидатиметься на несусвітенного дурня!» Вони йшли до Лондонського мосту. Як на лихо, Саутворський міст, що лежав би ближче, на той час ще не був побудований. Але їм слід було поквапитись, якщо вони хотіли, щоб про їхню таємну вилазку в 17 століття ніхто не пронюхав. Господи, він би віддав усе на світі, щоб зняти з себе цей жорсткий білий комір. Він почувався так, ніби йому на шию вдягнули ту пластмасову штуку, яку надягають собакам після операції. Люсі завернула за ріг у бік річки. Здавалося, думками вона й досі була з Шекспіром. «Скільки тобі довелося викласти, щоб той чолов'яга пустив на суглобус?» «Чотири важкі монети. Я ж одного уявлення не маю, скільки вони коштують». Він засміявся. «Припускаю, що це була його заробітня плата за рік або щось таке». «Хай там як, але це допомогло. Місця були чудові». Бігом вони досягли лондонського мосту. Як і раніше, коли вони прямували в театр, Люсі зупинилась і збиралася щось докинути про споруджені на мосту будинки. Але він потягнув її далі. «Ти ж пам'ятаєш, що казав містер Джордж? Якщо довго стояти під вікном, хтось вильє тобі на голову нічного горщичка, нагадав він. «Крім того, ти впадаєш в око». Тоді розгледіти, що ти на мосту. Він, здається, звичайнісінькою вулицею. О, дивись, яка тиснява. Надходить час, коли вони збудують ще кілька мостів. Міст, на відміну від провулків, був переповнений. Але трошки ноші й карети, що прямували на інший бік темзи, стояли, наче вкопані. Попереду лунали голоси, прокльони іржання коней. Але причину тисняви визначити було важко. З вікна карети поруч із ними виструмився чоловік у чорному капелюсі. Його накрохмалений мережений комір піднімався майже до вух. — Хіба немає іншого шляху через цю смердючу річку! — крикнув він французькою своєму візникові. Кучер заперечливо похитав головою. «І навіть якби був, ми не можемо розвернутися. Ми застрягли. Я піду вперед, подивлюся, що скоїлося. Напевно, це ненадовго, сер. Чоловік, щось белькочучи підніс, втягнув голову в карету, поки кучер зліз із передка і заходився придиратися крізь юрбу. «Ти чув, Поле, це французи!» – прошепотіла Люсі захоплено. «Туристи!» «Так, просто неперевершено». Але нам потрібно поспішати, у нас обмаль часу. Він неясно пам'ятав, що десь читав, ніби перегодом цей міст зруйнували, а тоді відбудували за 15 метрів від початкового місця. Не надто гарне місце для стрибка в часі. Вони рушили слідом за французьким кучером, але незабаром люди й екіпажі скупчилися так щільно, що вперед і не ступнеш. Я чула, що загорівся віз із бочками олії, сказала якась жінка, ні до кого не звертаючись. Якщо вони її не погасять, то ще чого доброго й міст згорить. Але не сьогодні, наскільки я знаю, пробурмотів пол і взяв Люсі за руку. Ходімо, нам потрібно повернутися і почекати стрибка на іншому березі. А ти пам'ятаєш пароль? «На випадок, якщо ми не встигнемо!» «Щось на кшталт кута і лава!» Гута кавет лапідем, дурнику!» Вона піднесла голову і, посміхаючись, дивилася на нього. Її блакитні очі сяяли від утіхи, і Пол зненацька згадав, що відповів його брат Фальк, коли він спитав його про слушну мить. «Я б не розпотякував довго!» Я просто зробив би це, вона може ляснути тебе по пиці, і тоді все буде ясно. Звичайно, Фальк зараз же забажав дізнатися, про кого йдеться, але Полу не хотілося заводити одну з суперечок, які починалися з фрази Ти знаєш, що зв'язки між девілерзами й монтрозами мало не суто ділові. І закінчувалися фразою. Крім того, всі жінки-монтроз монтрос зарази і згодом стають драконами а-ля Леді Аріста. Які ще там зарази? Можливо, це стосувалося інших жінок монтрос, Але абсолютно точно не Люсі. Люсі, яка його раз у раз дивувала, якій він довіряв свої секрети, що їх досі нікому не розповідав, з якою він буквально... Він звів дух. «Чому ти зупинився?» – запитала Люсі, але він уже нахилився до неї і припав губами до її губ. Перші три секунди він боявся, що вона його відштовхне, але потім, вона, здається, подолала своє здивування і відповіла на поцілунок. Спочатку дуже обережно, а потім дедалі переконливіше. «Власне, цю мить можна було назвати якою завгодно, але неслушною». І їм слід було неабияк поквапитися, адже щомиті могло дійти до стрибка, і... Пол забув, яке було третє, власне. Вона була єдиним, що зараз важило. Але тут його погляд упав на постать у темному каптурі, і він злякано відскочив. Люсі якусь мить дивилася на нього збентежено, потім зашарілася і опустила очі вниз, на ноги. Даруй, пробурмотіла вона зніяковіло. Ларі Колмен теж говорив, що коли я цілуюся, таке відчуття, ніби в рот засунули жменю зеленого Агрусу. Який Агрус? похитав він головою. І що це за Ларі Колман, чорт забирай? Зараз вона взагалі була збита з пантелику, і він не міг на неї за це сердитися. Йому якось слід було спробувати впорядкувати хаос, який панував у його голові. Він потягнув Люсі вбік, подалі від світла смолоскипів, узяв її за плечі і зазирнув глибоко в очі. "Гаразд, Люсі. Перше. Ти цілуєшся так, як полуниця на смак. Друге. Якщо я знайду цього Ларі Коулмана, то поставлю його на місце." Третє. Запам'ятай, на чому ми зупинились. Але зараз у нас виникла невелика проблема. Він мовчки показав надовгання, що повільно вийшов з тіні карети і подибав до вікна карети француза. Очі Люсі розширилися від жаху. «Добрий вечір, бароне», – сказав чоловік. Він говорив французькою, і, почувши його голос, Люсі вп'ялася пальцями в руку Пола. «Як приємно бачити вас тут! Із Фландрії дорога довга!» Він опустив каптур. «Фальшивий граф! Що ви тут робите? Як усе це розуміти?» Вигук подиву пролинав із глибин карети. «Я б теж хотіла це знати», – прошепотіла Люсі. «Хіба так вітаються із своїм нащадком?» – відказав довготелесий чоловік явно в гуморі. «Як-не-як, -як, я онук-онука вашого онука, і хай мене звуть чоловіком без імені, я запевняю вас, ім'я у мене є, навіть кілька, якщо вже бути точним. Чи можу я приєднатися до гурту з вами в кареті?» «На мосту стояти не надто зручно, та й тиснюватися ще триватиме». Не чекаючи відповіді й не озираючись, він відчинив дверця та карети і заліз усередину. Люсі відтягла поло ще на два кроки далі від освітленого смолоскипами місця. «Це таки він, тільки набагато молодший. Що нам тепер робити?» «Нічогісінько». Прошепотів Пол Ми ж не можемо підійти і привітатися Ми взагалі не мали бути тут Але чому він тут? Дурний збіг Ми ні в якому разі не повинні потрапити йому на очі Ходімо, нам треба на берег Але ніхто з них не зрушив з місця Обоє влипнули очима в темне віконце карети Зачаровані ще дужче, ніж раніше в глобусі «Коли ми зустрічалися в останнє, я ясно дав вам зрозуміти, що про вас думаю!» Озвався з карети французький барон. «Атож, дали!» Гість тихо засміявся, аж сироти повиступали на руках пола, хоча він і не міг сказати чому. «Моє рішення непохитне, Голос барона трохи здригнувся. «Я передам цю диявольську машину Альянсу, і байдуже якимись підступних способів ви скористаєтеся, щоб мені завадити. Я знаю, що ви злигалися із сатаною!» «Що він має на увазі?» – прошепотіла Люсі. Пол тільки похитав головою. З карети знову почувся тихий смішок. «Мій воськолобий зашорений пращуре!» Наскільки простішим було б ваше життя, а також моє, якби ви слухали мене, а не вашого єпископа або жалюгідних фанатиків Альянсу? Якби ви користувалися своїм розумом, а не чотками? Якби ви усвідомили, що є частиною чогось набагато більшого, а не того, про що розповідає ваш проповідник? Відповідь барона, здається, складалася з «Отче наш». Люсій Пол чули тільки, як він тихенько бурмоче. Амінь, мовив гість, зітхнувши. Це і є ваше останнє слово в цій справі? Ви сам диявол, сказав барон. Негайно вийдіть із моєї карети і більше не потикайтеся мені на очі. Робіть, як хочете. Проте є ще одна дрібниця. Я раніше не розповідав, аби вас даремно не хвилювати. Але на вашій могильній плиті, яку я бачив навіч, викарбувано 14 травня 1602 року, дата вашої смерті. Але це ж...» – промурмотів барон. «Сьогодні, правильно. І до півночі залишилося зовсім небагато. Було чутно лише, як важко дихає барон». «Що він зараз робить?» – прошепотіла Люсі. «Порушує власні закони». На потилиці пола виступили сироти. «Він говорить про...» Він перервався, бо в його животі виникло знайоме небезпечне відчуття. «Мій кучер зараз повернеться!» – зауважив барон і в його голосі забранів відвертий страх. «Я впевнений у цьому», – відповів гість нудно. «Тому я покваплюся». Люсі поклала руку на живіт. «Поле!» «Я знаю, у мене теж. Чорт забирай! Нам треба бігти, якщо ми не хочемо впасти в річку!» Він схопив її за руку і потягнув уперед, щосили намагаючись не повертатися обличчям до віконця карети. Ймовірно, ви померли на батьківщині від наслідків дуже тяжкого грипу. Чули вони голос гостя, коли пробиралися повз карету. Але мої відвідування, наслідком яких стало ваше сьогоднішнє перебування в Лондоні, а до того розкішне здоров'я, значно порушили рівновагу. Я людина коректна і тому мушу, як на мене, трохи допомогти смерті. Хоча Пол переймався відчуттями у своєму животі та розрахунком кількості метрів, що залишилися до берега, значення цих слів просочилося в його свідомість, і він різко зупинився. Люсі штовхнула його в бік. «Біжи!» – шикнула вона, сама починаючи бігти. «У нас усього лише кілька секунд!» З колінами він теж рушив до узбережжя, і поки він біг і берег мало помалу губився з очей, з карети почувся страшний, хоч і здушений крик, слідом за яким пролунав вигук «Диявол!» і потім запала смертельна тиша.